Та який ти злочинець? Ми вільні у своїх почуттях і вчинках. Ну, товаришували ми з тобою, так? Зустрічалися якийсь час, так? А тепер от, Майя, повір, у мене з Майкою зовсім по-іншому, ніж з тобою. Я вірю, я люблю Майю. Біля нею почуваюся вищим на цілу голову, віриш? Я вірю кожному твоєму слову, Костю. То чого ж маю не волити своє серце, справді? Серцю не накажеш. Ми зупиняємося біля вінценосних журавлів, на яких не можна намилуватися. А мої очі набрякли сльозами. Костиві Дейнеці ніякого за мої сльози. Він винувато поглядає на завсідників зоопарку. Я вам не заважатиму, не заважатиму тобі і майці. А чому ти нам заважаєш, дивуються? Ти нас не турбуєш? На мене щось надходить, якесь засліплення, якесь запаморочення. Я ж захлинаюся від брухливих сліз, розказуючи, яка має славна дівчина, краще від неї в світі не знайти, і що він кость також славний, що вони достойні, одне одного достойні щастя, що я не плутатимусь на їхній дорозі, не заважатиму. «Жанно, ти нам зовсім не заважаєш», – знову дивується кость Дейнека. «Та що з тобою? Що ти взяла собі в голову? Хто б міг подумати, що ти така істеричка?» «Так, я істеричка», – схлипую. «І я злочинець, Костю, і я злочинець». Він уже кається, що прийшов на це побачення в зоопарк. У «Гості вже зібралися», – поглянувши на годинник, мовить похмуро. «А головного винуватця нема. Сподіваюся, ти розумієш, що запросити тебе я не можу, адже прийде майка. Що ж ти хотіла сказати?» Я передумала говорити. «Іди, Костю, бо гості можуть розійтися, так і не відзначивши твого дня народження. В тебе свято, а я тільки заважаю. Іди, Костю, йди. І відчуваю, що ніколи не скажу того, що збиралася. І я люблю обох. Костя і маю, тому не заважатиму їхньому щастю. Тому жоднісіньким словом не прохоплюся, чому я злочинець. І перед ким я злочинець? Кось Дейнека торкнувся мого обличчя пелюстками троян. Я щирий з тобою, бо хіба можна без щирості? Моє кредо – це щирість. Ну, бувай. Справді запізнився. Кось Дейнека, перевертаючи погляди зустрічних дівчат і жінок, поступово зникає натовпі. А я дивлюся йому вслід. Сподіваюсь на щось. Чи зовсім не сподіваюсь. Бажаю йому весело відсвяткувати день народження. Хай їм із майкою ведеться добре. Хай сьогодні танцюють і співають, Хай ніколи не знають горя, Хай майбутнє їхнє буде безхмарним. За озером, усіяним барвистою водоплавною птицею, Сіріє довгастий павільйон, Біля якого походжають павичі та пави, Розпушують хвости, стріпують крільми. Самоцінні, закохані. Справжня наша зустріч із костем Дейнекою і вже немає цієї зустрічі, наче не було. Тиждень тому ходила я до лікаря чи не ходила. Застерігав мене лікар проти операції, щоб не квапилася, чи не застерігав. Казав чи не казав, що в майбутньому я можу не звідати материнства, що дитина – це найбільша втіха, вінець людського життя. Казав, і наче не казав. Усе таке справжнє і водночас несправжнє, як оці барвисті пави та павичі. Як вони тут опинилися? Та це ж зоопарк, знову забила. Дівчина, ви плачете? Якийсь дідусь тримає внучку за руку. Обоє дивляться вражено. Я не плачу, дідусь, я не плачу. Тільки б Кось Дейнека та Майя були щасливі. Я так люблю їх обох, що здатна собою пожертвувати в ім'я їхньої любові. Я таки заснула на балконі в кріслі гойдалці за мереживом дикої виноградної лози. Снився зоопарк, звірі та птахи, якісь дивовижні тварини. Закоцюбши від голоду, я прокинулася і вклалася в ліжко, перебуваючи під враженням як споменів, так і невблаганно летючого часу. Хто б повірив у справжність цих двох таких несхожих між собою зустрічей тоді в зоопарку, і вчора, у відкритому кафе? Що таке час? Я не знаю, що таке час, і завтра, мабуть, не знатиму, що таке час.